Are listening to the hungarian program on Chind radio 97.9 fm köszöntjük kedves hallgatóinkat önök a chin rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97.9 MHz-en. üdvözlöm kedves hallgatóimat! 2015 október 25 én vasárnap reggel a mikrofonnál petényi Judit. Ma ország és világszerte megemlékezik a magyarság az 1956-os forradalomról. Ezzel kapcsolatban én is készítettem egy összeállítást. Mint a múlt héten megígértem, ma meghallgathatják a Gábos Judittal készült beszélgetésem második részét, amit egy Csik megyei népdal követ a Zongora művésznő előadásában. Néhány héttel ezelőtt elmaradt a körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasával Kovács Katával készült interjúm, most ezt bepótolom. Először is hallgassuk meg az East Zenekar előadásában Takács Tamás és Keresztes Ildikó az 56 című számot. This is this is the last remaining Lord, a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the state of God and freedom and Hungary. 56. november 4-e, Károly napja, vasárnap van. Jó reggelt kívánunk! A pontos idő 5 óra 20 perc. A meteorológiai intézet jelenti, Budapest felett az égbolt borult, szél van, a hőmérséklet plusz 5 fok. hadosztályok több ezer harckocsival összpontosított támadást indítanak Budapest központja a szabadságharcosok támpontjaik nehéz tüdérség veti alá. A főváros utcáik rökhajtásos repülőgépek ületik fedélvesi fegyvereinkkel. Gyűlkos acélgyűlő veszik körül a magyar főváros. De az oroszoknak nem sikerül az első támadás rendületében elfoglalni Budapestet. A parlament épületében még a kormány rádiója működik, amely 5 óra 15 perckor a következőket köznék. A, a Magyar No highlight a two mixture of Canada Industrial Thailand. As well, we are going to make a Persian major demographic format. a the A good van. a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról. Követelünk általános, egyenlő és titkos választásokat, több párt részvételével, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot a munkásságnak. Követeljük a teljes vélemény, szólás és sajtószabadság. Követeljük a nekünk idegen címer eltávolítását és a régi Kosuk címer visszaállítását. Károli Sándor, menj az angyal, New York, 1956. Menj az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, Nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repül suhog, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról ahol most gyertyafény fénylángol meleg házakban terült asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejenpapír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat okos szándék, csillagszóró villog a Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el! mert ez világcsodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes ében égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus kieladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezét a tálba, harminc ezüst pénzért kínálta, és amit gyalázta, verte, szitta, Testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember. De szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézz, mint Krisztus a keresztfáról, Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról az fi parentája, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek, kérdik, hogy ez mi végre kellett? Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta a csendben a végét? Mert, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt! Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remektek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán De most sokan kérdik, mi történt? Kitett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek a szamára, a pásztor, az alomban a jászol mellett az élet. Elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, menjből az angyal. ebben a helyzetemben az, az a meggyőződésem, hogy ennek vagy utó a magyar szépé, és a tették, munkás osztály majd felment azok alatt a súlyos fázak alatt, amelyeknek súlyát most nekünk kell viselni, amelynek következményeikét következményeikét Neked. neked kell áldoznom, de a mellett neked vállalnom kell. Úgy értem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben, nyugodtabb légkörben, világosabb, látókörben, a tények, jó ismerete alapján, igazságat lehet foglalkáltatni az élet fügyelemben is. Úgy súlyos tévedés, bizonyosági tévedés. a nem külön. A Nagy Imrét nem lehet rehabilitálni bizonyos kérdésekben, mert ő feladta a hatalmat, ami Magyarországon volt, és kísérletet tett a szövetségi rendszer fölmondására annélkül, hogy törvényes fülhatalmassá lett volna ezekre. 1956-ot kollektív tagadás követte. Annak ellenére, hogy szinte minden család valamilyen formában érintett volt. Magyarország lakosságának több mint 2%-a néhány hét alatt elmenekült. Sokaknak barátai, rokonai haltak meg a harcokban, vagy lettek bebörtönözve. Sokféle áldozata volt a forradalomnak, és ez mindenki Magyarország társadalmi sokszínűségét tükrözte. De ami közös volt az az, hogy hivatalosan feledésre voltak mind ítélve. De a hivatalos feledés mellett azért akkor is voltak kisebb csoportok, akik gyakran illegalitásban, szép csendben dolgoztak az önkény ellen. Most pedig következzen Gábos Judit művésznővel készült interjúm második fele. Azt szeretném tudni, hogy hogy találtad meg a zenét, azt, hogy ezt karriereddé választod? Hogy hogy választottam karrieremül? most ez érdekes kérdés. Emlékszem, hogy első osztályos tanuló voltam, és még a Brassai Samuel Liceumban jártam, és akkor édesanyám odaült egyszer mellém, és azt mondta, hogy... Ő egyébként fizika-kémia tanár, és azt hiszem, hogy nem volt maradéktalanul elégedett olyan szemben, hogy rengeteget kellett dolgoznia a hajnalba, bejárni a kísérleteket, előkészíteni. És minden egyéb és akkor még elég szoros politikai körülmények olyanok voltak, hogy nagyon nehezen lehet kijutni külföldre. Na és akkor azt mondta nekem, hogy hát, hogy én lány vagyok, és hogy ő arra gondolt, hogy ha zongolát választanám, az nekem nagyobb szabadságot adna. És nem is tudom, tehát most értem meg tulajdonképpen, hogy mennyire igaza volt, hogy valahol igen nagyobb szabadságot adott nekem, akkor talán egy nőz, jobban illik a... Zene, biztos így gondolták, de erre a szabadságra nagyon emlékszem, hogy nagyobb szabadságot ad nekem. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ha fiú lettem akkor édesapám biztos foglalkozott volna velem többet, akkor lehet, hogy az ő árnyékában, de nem lehet tudni. Így viszont bevallom őszintén, hogy ők nem értettek úgy a zenéhez, hogy karrierem, ez nekem olyan természetes volt. Egész egyszerűen én nagyon jól éreztem magam a zeneiskolában, a zenei szakközépiskolában, szóval ott voltak a barátaim. Nekem az egy olyan természetes közeg volt, hát akkor még úgynevezett állami kihelyezés volt, tehát úgy volt, hogy mindenki végzett egy bizonyos tanulmány átlagal, és akkor az állam Bukarestből megmondta, hogy ki, hova megy, és nagyon féltünk, hogy elküldenek valahova Dobrocsába, vagy Moldovába És emlékszem, hogy akkor érettségiztem, nem sokat gondolkoztam. Nekem ez olyan természetesen jött. És nem csak a zene érdekelte, de mégis a zene volt az, amihez valahogy tudtam a világhoz viszonyulni. Énem és a világ között. Tehát valahogy magamat elhelyezni ebben. Valószínű, hogy ezek a rezgések, amikről te is beszéltél, ezek nagyon befolyásolják az embernek a lelki, a szellemi rendjét is, és beszélgettünk erről sokat barátainkkal, hogy erőfeszítéseket teszünk, hogy megtaláljuk. Magunkat, és akkor mindenki különböző irányzatokhoz, olvasmányokhoz, tanítómesterekhez, ne agyisten, pszichológushoz fordul, és akkor Mondtam, jaj, hát én ilyenekkel nem foglalkozom olyan nagyon, illetve persze hogy mindenki foglalkozik, de jaj, hát neked nincs is szükséged, mert te zongorázol, és az többet ér, mint egy meditáció. Egyébként igen. Nem. Igaz is lehet, ez egy meditáció. Egyébként ö, igen. tehát azt tanulja meg az ember valahogy, nem mindig sikerül olyan, hogy most én bele tudok olvadni a perc szépségébe. Tehát, hogy a zene átöleljen, vagy egyszer csak kiugrasz, kilök valami erő, és akkor hirtelen, látod magadat, ez már régi vége akkor, és azt mondod, jaj, most mi jön? De mindig történik előbb-utóbb valami, tehát az a legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy a pillanatot éljük meg minél koncentráltabbat, tehát ne gondoljunk arra, hogy mit tettünk azelőtt, és ne gondoljunk arra, hogy mi lesz. Szerintem igen, ez is egyfajta meditáció. Tehát mondom, hogy természetesen ez egy esetleges dolog, tehát hogyha sikerül elérni ezt az állapotot, vagy sikerül egy koncert alatt, akár részben is elérni ezt az érzést, és ezt kommunikálni, itt már vannak elég megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát igen, nehéz Bartókot hallgatni, de én voltam a legjobban meglepődve, amikor a konzulátuson játszottam 12-én. Valami olyan nagy megkönnyebbülés volt az embereknek is, azt hiszem, tehát akik ott ültek, és azt hiszem, hogy a szervezőknek is hallottat, hogy hogy hallgattak, hogy hogy követték, hogy milyen érdekes volt, hogy úgy bevonottak az emberek ebbe a körforgásba. Tehát ugye a Bartók zenéje úgy beszippantott benne volt talán. Benne! Benne, és érdekes módon az ember ezt megérzi. És amikor nagyon figyel a közönség, valahogy van egy ilyen adok-kapok, tehát annyi, hogy figyelek, benne vagyok, figyelek, és akkor az ők valahogy megérzik, ez, ez egy elég nem biztos, hogy matematikailag mérhető dolog. De nagyon jó érzés, és ez az, hogy a közönségtől is jön vissza valami figyelem, tehát ezek ilyen dolgok igen. Nagyon érdekes, amit mondtál arról, hogy honnan jöttél, és milyen háttér. Mert én dolgoztam egy pár évet gimnáziumban, és a legintelligensebb, a leggeniálisabb tanítványaim azok voltak, akik matematika szakon, fizikusok voltak, zenéltek, mindegyik csodálatosan zenélt, tehát művelte is, nem csak hallgatta, és nyelvben is kitűnőek voltak. És aztán tanultam is, hogy a nyelv, a zene, és a matematika az agyban valahol összekapcsolódik, és erősíti egymást. Így van. És nálad, a háttereddel együtt szinte természetesen összeolvadnak ezek a dolgok. Én azt vettem észre abból, amit mondták. Igen, azt hiszem, hogy szerettem a matematikát, de ismét mércével nem, Tehát nem foglalkoztam ebbe eleget, De talán... A Bizonyos részei ez lett volna a finitáson, de, de azt hiszem, hogy a, valahol mélyen a sejtjeimben, a kényeimben ez benne marad. Persze, hogy mindenki találkozik Bartókkal. Már gyerekkorában, mert Bartók ugye megírta a lehető legjobb zonóra iskolát, a mikrokozmoszt. Tulajdonképpen a mikrokozmos is nagyon nehéz, és bármit nagyon nehéz. A legkisebb darabot is, remekművet, inkább így mondanám, mert ezek mind remekművek, nagyon nehéz jól eljátszani. Ez csak egy ilyen, és közben meg elrodja. Jól művelni bármit elég, nehéz, szóljuk mm. be őszintén, és erőfeszítés figyelem. Na, tehát találkoztam gyermekkoromban, és tetszett, hogy olyan ritmikus, meg tetszettek ezek a népi fordulatok. A nagy reveláció, az később jött, amikor főiskolás koromban tanultuk a formatamból, Calei Miklós tanított zeneszerző egyébként, és képzele, hogy egy teljes fél évet Bartóknak szentelt abban az időben, és óriási volt a megdöbbenésem is. Menyűgözött az, hogy Bartoknak a, a formálása, a tömörsége, a formálásnak a szikársága, és matematikai pontossága. És természetesen lehet ezt tagadni, lehet ezt elfogadni, hogy Bartók, hogy az aranymetszés elvét mennyire alkalmazta a műveiben, meg hogy ezek hogy függenek össze, de lehetetlen tagadni azt, hogy a Fibonacci számuk és az aranymetszés határoznak meg bizonyos ütemszámokat, bizonyos csúcspontokat, ez. tehát így számoltuk az időegységeket, és mindenhol bejöttek a pozitív, aztán a negatív aranymetszési pontok. Ennek nem vagyok papnője, vagy nem vagyok ennek vak hívője. ugyanakkor mégis nagyon sokszor ez ott van, tehát általánosítás nélkül ott van, és akkor az alfa akkordok, és hogy mindez hogy függ össze, és akkor hirtelen úgy megcsapott engem ez, hogy Hoppá! Bartók akkor ütött meg, amikor megéreztem azt, hogy minden milyen hihetetlen preciziamizítással és milyen intenzitással van ott. Szigorú zene egyébként. És addig, ameddig valahogy az ember fel nem oldódik benne, de ezt nem lehet igazán megmondani, hogy ez mikor történik meg, de megtörténik, addig egy kicsit feszülté tesz, de ugyanúgy Bach is. Mert Bach is kristálytiszta. Mondjuk Mozart is az, mert Liszt más, tehát ő felold inkább a bartokra, oda kell figyelni, mert talán elég szikáran is kell játszani, ugyan, tömören, ugyanakkor mégis ő maga mondta, hogy az a jó előadás, ami kreatív, szabad. Erre sajnos hajlamosak hmm. vagyunk, hogy ezt most így kell játszani és úgy kell játszani, mert Bartok azt írta be, ugyanakkor ő maga azért tehát másképp zomorázta. Tehát az Allegro Barbarot, Elképesztő a szerid ahhoz képest a természetességgel adta elő a saját műveit. De a őszintén, <gül> nagyon jól. De hát ő mindenkivel persze meghallgatja az ember, de azért igyekszik. Természetesen nagy magyarokkal, kocíszoltánnal, ránki, Lezővel, sifondrással Persze hát ezek mind élő legendák. De mégis volt, hogy olyan egyszerűen, adja elő a saját műveit, az olyan megkapó. Engem pedig megragadott ez a lelkesedés, hogy ezekről beszélsz. New Yorkban egy akkora meglepetés volt, a koncert után, ugye hát ott mindenki odajön. Azért mondom most New Yorkot, mert onnan jöttem ide. Tehát gyakorlatilag há három orán választotta el az utamat a koncertől, tehát a koncert lecsengésétől. Találkoztam, képzeld el, Dém Marti Évával, akit bartok négy éves korában, tanít, ott, és azt mondja, hogy a New York palutával laktak, és képzeld el is, még írt is neki művet, azt hiszem azt mondta, hogy etüdök fekete illentyűkre, mert olyan pici volt még, de gondolhatod, hogy azért biztos egy arisztokrata hölgyről van szó, aki menes legyte 90 éves, de állt, és a lényeg az, hogy én még nem láttam, Bartok tanítványt, és azt mondta, hogy Fisevaly volt a kedvenc tanítványa, és képzeld el, hogy nekem ezt muszáj elmondanom, még a dicsekvésképpen is hangzik, ez a hölgy azt mondta nekem, hogy borzasztóan ritka az, hogy nőben ekkora, azt mondja, nem csak fizikai erő, hanem ehhez rengeteg, Szellemi és akaraterő is van, és az, az igazság, hogy valószínű, hogy mi azért a csontúzatunknál fogva is, nekünk ez nagyobb megerőltet is lehet, nem tudom. Én ugyanis nem érzem ezt annyira, mert engem édesanyám úgy nevelt, hogy mindenkinek öt sportot el kell sajátítania, olyan sportot, amit késő, öregkorában is tud űzni. És ő maga, édesanyám előjáró volt. Sajnos az egyiket, meg kell valljam, hogy azt nem teljesítettem, tehát úszás, tenisz, a korcsolya sízés és a lovaglás, de a lovaglás nem az, hogy nem futott, de már nem fér bele az életbe. És azt hiszem, hogy bár óva intettek például a de szerintem az csak erősített. És megvalom őszintén, hogy egy kicsit hiányzik, úszni úszom, de az a baj, hogy már nincs semmire idő. Tehát az, hogy kimegyek tenizezni, akkor pálya kell, partner kell. Most pedig elhangzik a Kovács Katával néhány héttel ezelőtt készült beszélgetésem. A Magyar Állam által támogatott ösztöndíj a Körösi Csoma Sándor Program, Kanadai Szervezését Tudtommal a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége intézi. Kovács Kata vagyok, és Veszprém megyéből érkeztem ide Kanadába Várpalotáról, illetve néhány éve most már Budapesten tanulok az eltére járó néprajszakra. Most fejeztem be a mesterszakot, és aztán a következő évben folytatom a doktori tanulmányaimat ugyanígy szakon. Magáról a Kcp programról annyit érdemes tudni, ugye a Körösi Csoma Sándor program, ez már a harmadik turnus előttünk volt Simondia és korábban pedig Laura, itt Ottavában. Többen tudsz erről a programról, ez azt jelenti tehát, hogy ennyi turnus volt összesen már, akiket kiküldtek Magyarországról, tehát Ottavában volt minden turnussal egy fő. Igen, igen három turnus. Mindenkor, A diaszpóra magyarságába, illetve határon túli magyarokhoz küldenek ösztöndíjasokat Magyarországról. Egy előzetes szűrőn kell átesni a pályázóknak, egy önéletrajzot és egy pályázati dokumentációt kell csatolni, és aztán személyes interjú választják ki. Az ösztöndíjasokat és a diaszpora magyarságának a megmaradását, illetve az identitását erősítő programokat, feladatokat látunk el. Akkor mielőtt tovább folytatnád, mondd hogy hogyan jutottál el odáig, hogy te erre jelentkezzel? Korábban már barátaimtól hallottam a programról, akik szintén részt vettek a programban, és nem állt tőlem távol, mint néprajzos úgysem, és mint érdeklődési terület úgysem. Közösségi tevékenységeim közé tartozik egy népművészeti egyesület, a Hencda Népművészeti Egyesület tagja vagyok, elég aktívan, mondhatjuk így, és foglalkoztunk már többször határon túliakkal is, és diaszpora magyarsággal is. Jártunk más Tudkárban és az Egyesült Államokban is, illetve Kárpát-Aljára is többször eljutottunk, táncprogramokkal, táncházdal és egyéb ilyen falu missziós tevékenységekkel. Úgyhogy mind az egyetemi tanulmányaim, mint pedig a szabadidős tevékenységeim ezt csak erősítik. Hogy, hogy megszületett egyáltalán a gondolat, hogy pályázza. Tehát maga a program ismerős volt számodra? Igen. És mivel most az életednek egy olyan pontjára érkeztél, hogy megteheted, hogy egy évet kivegyél? Igen, igen pont tavasszal államvizsgáztam, én a diplomámat befejeztem, és így szeptembertől ki tudtam minden különös aggodalom nélkül utazni. Mikor adtad be mert ezt az jelentkezést? A tél határidő. folyamán volt a jelentkezési határidő, és aztán a tavasszal választották ki az embereket. Tehát akkor személyes interjúra kellett menned? Igen, igen. Arról tudsz Esetleg, hogy milyen a jelentkezési arány erre? Körülbelül idén négyszeres volt a túljelentkezés, és akkor ezt szűrték, meg száz embert küldtek ki. az a 400-on felüli jelentkező volt, én úgy tudom. Tehát ez a száz ember, ez ugyanúgy Európában? Európa, a déli félteke, Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, és aztán Európa, Izrael és észak-amerikai kontinens. Edva És milyen fajta felkészülést kaptat itt -e ez a programhoz? A program során egy oktatási szakaszon kellett jelen lennünk, de ez feltétele volt a szerződésünknek is. Ez egy egyhetes intenzív oktatási hét volt, hétfőtől péntekig, ahol közösségi programok is voltak, illetve több magyarországi, magyar kultúrával és határon túli képzésekkel foglalkozó szervezet munkájába és betekintést nyerhettünk, gondolok itt most a Balassi vagy a Hagyományokházára, és különböző érintett szervezetek vezetői vagy képviselői munkatársai tartottak előadásokat. Értem. Tehát volt magyarországi felkészítésetek? Igen. Volt-e más valami anyaggyűjtés, vagy máshol, más helyszínen és felkészítés? Kötelező és közös nem volt, uh -huh. hanem az önálló szakmai felkészülés. Illetve már magának a pályázat elnyerésének is feltétele az, hogy hogy azért egy bizonyos meglévő tudás birtokában legyünk, ezt, ezt kiszűrik a pályázás során, ahogy feltétel a pályázathoz benyújtani két ajánlást közösségi szervezettől, vagy egyetemtől, vagy bármilyen szakmai intézménytől, ami az itteni munkánkat segíti. Nem emlékszem, hogy említetted volna pontosan, ki is hirdeti meg ezt a pályázatot? A miniszterelnökség. Tehát ez általában csak Magyarország... Igen, ez egy magyar kormányprogram. Említette, tehát a diaszporában élő magyarság segítése. Tehát pontosan mi a célja? Csak ennyi, vagy esetleg van hozzá még valami. A diaszporában való megmaradás és az identitás erősítése a konkrét cél, és az egy-egy közösségtől függ, hogy ez ténylegesen milyen munkában valósul meg. Gondolok itt a cserkészeti dolgokra, a magyar iskolára, de valahol a tánccsoportot kell erősíteni, vagy az idősebb magyarokkal, például lelki gondozás, vagy idősek gondozása is van, hogy felmerül, és van, ahol felmerül. Mondtad, hogy egyéni felkészülés is benne volt ebben. Te hogyan tudtál erre felkészülni? Tudtál tapasztalatot cserélni például? más ottavai kácsépésekkel? Ez is része, igen, más kácsépésekkel, más kanadai kácsépésekkel, és aztán az otavai kácsépésekkel, illetve én kanadai diaszporáról tanulmányokat gyűjtöttem, és olvastam a szociológiai megnépprajzi tanulmányokat, többnyire. Tehát ezek szerint akkor megismerted személyesen diana is, és Laurát is? diana személyesen, Laurával pedig e mailesztünk És mielőtt elindultál volna, mit szűrtél ki ebből, mi az otavai vagy Magyarorság legnagyobb igénye vele kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot még kiutazás előtt a fogadó szervezetekkel is, úgyhogy nagyjából tudtam, hogy hol van rám igény, a cserkészetnél, a magyar iskolánál és a magyar háznál, illetve szó volt a rádióról is, úgyhogy arról is tudtam. Nagy elvárásaim és terveim azok csak olyan szempontból voltak, hogy legyen egy, egy elképzelésem, aztán nem ragaszkodtam ahhoz fog körömmel, mert tudtam, hogy csak a kiutazás után fogom megismerni, hogy hogy mi az, amiben tényleg tudok segíteni. És az első heti sok után most már ugye ezért tisztult hogy körülbelül milyen vonalon fogsz haladni? Kezd tisztulni, igen. Akkor, mint állandó munkát elkönyvelheted magadnak, hogy dolgozol a Magyar Iskolánál szómatunkért? Igen, a Magyar Iskolánál megkaptam a legidősebb csoportot, ők a 10-13 éves korosztály. És mit tanítasz nekik? Nekik főleg történelmet, földrajzot tanítok, egy magyarra kiegészítve. Ne csak a magyar nyelvet tanulják már, hanem kicsit, kicsit bővebben tágabb képet kapjanak. A cserkészetnél egy kis cserkészőrsöt kaptam meg, 8-9 éves kislányokat. Velük foglalkozom, és őket kell a próbarendszernek megfelelően a félévenkénti próbákra felkészíteni. Ott kirándulásokat szervezni, és hasonló dolgokat, és ott is egyébként a népszokásokat beleveszem ugyanúgy, mint az ilyen történelmi hátteret, és az a próbarendszerben le is van írva, hogy mi az, amit tudniuk kell, és mi az, ami pluszba tehát ez állandó szombatonként, tehát végül is reggel 9 órától délután 3-ig mindenképpen bevagyoztva. Mennyi időt kell ráfordítanod arra, hogy erre fölkészüljél például? Hát az elején többet, biztosan, mert kialakul még az, hogy milyen ütemben tudunk haladni egyáltalán, vagy mi az, ami őket jobban érdekli és lefoglalja. Úgyhogy az első néhány alkalomra azért elég sokat így órákban készültem. És akkor marad a Magyarház. És aztán a magyarház, a péntekenkénti táncház, az szintén fix, ott besegíteni, illetve a magyarház rendezvényeinek a hirdetésébe, előkészleteibe besegíteni, és azt kiegészíteni egyéb programokkal, mint például a filmklub vagy egy társasjátéklub, inkább a magyar közösségi programok. Azt olvastam, hogy te is az október 23-i műsor rendezésében, illetve Igen. előszervezésében, tehát a műsorok mindenképpen ott vannak nekem. Ünnepek, de ez ugyanúgy a magyar iskolánál, a Mikulás, vagy egy anyák napja, vagy egy cserkészetnél a szokásos évi ünnepek rendezésében való segítség, ez ugyanúgy ott van. Amikor plusz rendezvényeket akarsz szervezni, vagy összejöveteleket, akkor mi a fő irányelved? Tehát kit akarsz megcélozni? Vagy milyen fajta újabb dolgokat tervezel behozni? Nekem elsősorban az lenne az eredmény, hogyha a fiatalokat, a tizenéves korosztálytól, akik már kikerülnek a magyar iskolából és a cserkészettből, és egészen a kisgyerekes családokig, hogyha őket lehetne kicsit jobban aktivizálni, vagy összeszervezni egy-egy közös probléma Ők az elsődleges célközönségem. Persze ezzel nem azt mondom, hogy az idősebb korosztálynak nem szeretnék segíteni, de úgy gondolom, hogy a további aktív működéshez ők a kulcs. Tehát ez az a generáció, ami kiesik jelenleg a magyar ház köréből. Szeptember 12-án. Érkeztél. És aztán május végéig maradsz? Igen, talán? 9 hónaposan az idei program szóval. Akkor mint egy tanévet itt töltesz? Igen, igen. Ami persze a legaktívabb időszak is a magyarság szempontjából, hiszen az iskola és a zserkészeti, és mindenféle magyar házi program ekkor. Igen, ez változás idén a programban, hogy iskolai évre, tanévre időzítették most a kiutazást, illetve a kintöltött szokat. Ilyenkor lehet legjobban segítséget adni a magyarságnak. Hogyan fogod tudni önmagadnak felmérni azt, hogy sikeres voltál-e? Hát, ez egy érdekes kérdés. Hogyha lenne egy-két dolog, amit sikerül beindítani, ami a fejemben van, és látom, hogy az aztán a későbbiekben is működik, és néhány emberrel már több van az aktív magyar közösségekben, az már úgy gondolom, hogy egy eredmény. De az is eredmény, hogyha azok a gyerekek, akikkel én foglalkozom, vagy akiknek én tanítok, bármit azt megjegyzik, vagy jobban érdeklődni fognak a magyar kultúra, vagy egyáltalán Magyarország iránt, már azt hiszem, hogy az is eredménynek tekinthető. A magyar állam küldött ki, ők hogyan fogják tudni fölmérni, hogy sikeres voltál -e 9 hónap után? Beszámolókat kell írnunk Ilyen gyakor is uh -huh. a beszámolókat, három havonta részbeszámolót, és aztán a program végével egy nagyobb terjedelmi munkát kell adnunk. Mit tartalmaznak ezek a beszámolók, hogyha megkérdezhetem? A szakmai beszámolók a végzett feladatokról, a tevékenységekről, a szervezett programokkal, fotodokumentációval együtt, és a mentor, illetve fogadó szervezetek értékelése. Az értékelés is elmegy havi rendszerességre? Igen. Ez érdekes. Csak úgy személyesen, hogyan látod egy hónap eltelt? után ezt a magyar közösséget? Úgy látom, hogy nem egy nagy közösség, nem lehet összehasonlítani mondjuk egy New Yorki vagy egy Clevelandi közösséggel számában, és van nagyon sok tenni akaró vagy lelkes aktívan dolgozó közösségi tag, és ezen kívül van még több, akit meg lehetne esetleg szólítani, vagy akik még annyira még nem ismerem, mert ennyi idő alatt azt hiszem, nem lehet mindenkihez eljutni, illetve egy általános objektív képet kialakítani, de úgy látom, Látom, hogy több a háttérbe vonuló tagja a magyar közösségnek, mint az, akik eljönnek egy-egy rendezvényre vagy műsorra. És hogyha ennek utána lehetne menni az itt létem során, hogy hogy lehet őket behívni, vagy megszólítani, vagy egyáltalán lehet-e, kell-e, van-e rá igény, annak örülnék. Vannak-e adataid erről? hogy milyen lehet a, a magyar közösség létszámban. Nem tudok előzetes felmérésről. Személyesen van-e valami titkos célod, vagy elképzelésed arról, hogy mit szeretnél elérni azzal, hogy Kanadában vagy 90 pont keresztül? Legnagyobb titkos célom, ami nem is lesz titkos, ha én ezt most elmondom, akkor az az lenne, hogy a diaszpora és az otthon élő magyarok közti kapcsolat ugyanúgy élénküljön, mint a diaszpora és diaszpora közti kapcsolat. Mondjuk gondolok itt a pontreáli, torontói magyarok, ottagai magyarok közös együttműködésére, ami bizonyos szinten működik, de lehet, hogy működhetne aktívabban. És mit tud adni neked Kanada, tehát személyesen neked? Mit gondolsz, hogy haza tudsz védni magaddal? Szerintem rengeteg mindent a tapasztalatokon, a világlátáson, a nyelvtudáson keresztül, vagy a nyelvtudás mélyítésén keresztül és aztán minden olyan lelki és szakmai tapasztalat, amit így a diaszpórán keresztül. Kata, milyen sok figura lennél, és miért? Azt hiszem egyértelmű, hogy ló, mert szabad időmben egyébként is lovagolok és lovas vagyok, úgyhogy most nem a sok stratégiai játékszabályai miatt választom a lovat, hanem személyesen a lovál hozzám legközelebb. Akkor az, hogy a tél nagy részét itt töltöd valószínűleg a nem fog kedvezni. Valószínű nem, de a magyarok segítségével egyébként már eljutottam itt is lovardába és ijjászterzésre is, úgyhogy nincs a kompanaszra. Akkor ijjászkodsz és? Lődözgetett. mondjuk. Érted. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy mi is együtt fogunk tudni működni. Bízom benne, legyen így. <gül> köszönöm. 97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital. Helyi eseménynaptárunk ismertetése következik. Az ottovai magyar katolikus közösség szentmiséjét főtiszteletű Pesznyák Béla Atya mutatja be a Szent Erzsébet templomban déli 12 órai kezdéssel. Címe Lissajd Avenue 1303, a Leaside és a Merivél sarkán. Az otavai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Istentisztelete délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Cluster presbiteriánus templomban, igét hirdett nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. 2015. október 25-én vasárnap délután, tehát ma délután, három órakor az otavai Magyar Fórum szervezésében és néhány montreáli vendég részvételével a Maple Island 1956-os emlékműjénél kosszorúzás és gyertyagyújtás mellett kis műsorral emlékezünk meg az 56-os forradalomról. Székeket biztosítunk, a megjelenteket meleg teával kínáljuk. Az otavai Magyar Ház programjából. Megemlékezés az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Diszvendég Dr. Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete. 2015. november 1-én vasárnap. 11 óra és délután 2 óra között lángos vásár. 2015. november 3-án, kedden János Vitéz, a Komáromi Lovaszínház előadása. Most pedig hadd búcsúzzak Finta Gábor Zongora játékával, Bartók négy keserves énekével. A viszont hallásra a jövő héten. Zápol jöttett a, beleszökött sok kis magyar, Elüldözte őket a hatalom, Rólatok mesél most a dalom, Elcsábított téged a nagyvilág, Azt hittetszem ott a virág, kalandvágy és sok remény elvakított a hamis fény. Hely! De ha húj az ősi szél, visszatér a sok régi emléké, szíved mélyé belé, sír, úgy fáj. Sikít az őzi szél, És az álmoknak szárnyain. titkon az élet ala, Lelked repül haza. Hazátlan érted szól e dal, Világká mentél, kis magyar, Elüldözött téged a hatalom, dalom kísérjen utadon. Elcsábított a nagy világ, azt hittet szepott a virág. Haza egy nagy, horiási kincs, nem tudtad még, hogy neked már nincs He de ha fúj az őzi szél, visszatér a sok régi emlék, szíved mélyén belé hasít, úgy fáj, sikít az őzi szél, és az álmoknak szárnyain, titkon az élet leal. Lelked száll haza, vérző hazából jött e dal, rég volt ez már kis magyar, nem üldöszött téged már hatalom, érted sír, mégis a dalom, Diéd lett ott talán a nagy világ. Mégsem nyílt neked ott virág Haza egy nagy orjási kincs Rájöttél most, mikor már nincs hely De ha új az őszi szín, Sevedtél a sok régi emlék Szíved mélyén ha úgy fáj, sikít az őszi szél És az életnek vége már Titkon az életle alatt Lelked szökik haza Lelked szökik haza Aza Aza Aza És az ősz Szép álmomat lelkemből kilesték Csapongó vágyaim, hogy visszajössz De elmentél veled a nyár az álmok Csak szél süvölt, és halál bolyong a berken. A hervadásban elmerülve állok És fáj ősz, a bánatom, a lelkem Neked nagyon hideg volt itt az élet Nem jött bíborral már az alkonyat S meg semmi sült sok déli bábreményed Csillagtalan nagy éjszakák alatt. De érzem már, te vagy lelkemnek minden, S nem kérek tőled semmi, semmi mást. Csak ér vissza, csin rúzsákkal rózsákkal behintem, Körülötted az őzi hervadást. Ágak, bogok, rácsai között, koporásznak az ősziködők, és most korláton a tért. Fárácsa a te kocsit, szoroszló, muszlónló a, a vagánya, amint hozott itt ott kedvetlen Lombos sárgalom Tollászkodik És hosszan álborom A kövön Irkos Tapadás peset Vagy jobb A szedtel A nyár Kedvű Oda már új váratlanok Ahogy érkezett Figyeltem, el, hogy még dolgozik A gyár körül az ősz ólálkodik Hogy járna már a téglák rossz Tudtam, hogy ősz lesz, s majd fűteni kell De nem hittem, hogy itt van én közel Szememben s fülembe